Згромадилися вої. І свої, і полянські, і сіверянські, і деревлянські. А з усіх усюд із гори із селища з пристані, з лісів і з Лугу бігли та бігли люди, вітали з перемогою князів і воїв, плакали від радощів. З перемогою, князю, і щасливим поверненням. І тоді Київ взяв цвітанку за руку повів на гору і людям сказав ідіть за мною і люди вибралися крутою стежкою за князем і княгинею на самокручу стали там на осонні і оглянулися ой леле як гарно тут а кий підняв у гору обидві руки і діждавшись тиші проголосив перемога люди Перемога! Знову поляни стали вільними, як колись. Уже не доведеться нам ховатися по лісах і вертепах від хижих загарбників, якось звірям загнаним, а будемо вільними господарями на своїй вільній землі. До нього підступив волх Ракша. То можна збиратися князю у зворотну дорогу, Нарось, пильно поглянув на ураз принижклих родовичів, зазирнув у їхні очі, де стояло теж запитання, мовчки взяв цвітанку за руку, підвів на край кручі з високого обриву, довго споглядав сині гори понад Дніпром, смрадові луки, темні бори, усю безмежну далечину, що широко відкривалася зорові, а потім повернувся до роду свого і схвильовано сказав, «Родовочі, друзі мої, міць рук наших і мужністю сердець розгромили мене гунню, смертельного ворога всіх племен слов'янського коріння". Ернак не оттіла, звичайно, та усе ж силу зібрав грізну. І коли б не допомогли нам брати наші, деревляни та сіверяни, зі своїми князями, то хто знає, як закінчилася б для нас війна з кочовиками. Тож, передусім, хочемо подякувати князям Гордомислу та Ходоті з їхніми воями за допомогу безкорисливу, за трудиратні, за пролиту кров. І він вклонився князеві Деревлянському і князеві Сіверянському, А потім подумати, як жити далі. Тепер і на росі вільно, хоча гунни і на наші оселі. Тож, хто бажає, той може повертатись назад, на рідні місця. Та чи варто мені, князю, повертатись туди, на окраїну землі нашої, що межує із степом? Чи нерозумніше буде сісти тут, на цій горі? Звідки видно всю землю Полянську? І куди сходяться дороги від всіх племен і родів наших, Слов'янських, із Дніпра, із Десни, із Прип'яті, із Росі, із Сули, з Далекої Горні, де сидять волиняни. А ворогам, що никають у степу, як вовки-сіроманці, непрохідні ліси перегородили сюди шлях. Ось чому облюбував я це місце, ось чому хочу сісти тут. А ще хочу об'єднати свій рід Русь, колись роз'єднаний отцем моїм і стрієм межамиром, щоб був він могутній і не перевівся у далекому часі. Чи так я кажу, братове? Чи правильно мислю, родовичі? Так, так, загули люди, правильно мислиш, князю. Гарна тут земля, воліємо жити на ній. От і добре. А щоб не сталося з нами так, як з королем Божим – укладемо нині з князями Сіверанським та Деревлянським міцний братерський союз. Нападуть чужинці, поспішай один одному на допомогу, і не кидай друга родовича в біді, аж поки ворог не буде погромлений і знищений. Чи згоден ти, князю, гордомисли і ти, князю, ходото? Згодні, згодні, відповіли одностайно князі. Сьогодні напали на вас, ми допомогли». Завтра нападуть на нас, ви допоможете. Розумно це. І вони подали руки князеві Полянському та його братам.